Sələ, Bukhari, sələ, Allah mühürür ki, qəd, əzə dəqələzikəm, yusalli heyt-u şəə, əvq, heyt-u əmr. Vələ ətəcəsəs. Yani, Bukhari sonra müəli, də yani, mesələyətə qəhnə oda, adam, məsələn, birininə evininə gələndə, e, onun ki iləm namaz kılmalıdır, yox sahər destəsi namaz kılabilər. Ben sizin özü, Yer kafa bilər namaz kılmaq O sən qaqçı konak yedib, o məsələyə tutmadım. Ben burda İqtibərini bilinməlikin rəyətində getirdik ki biz, Fuhandar sallallam sələ onun evini gəlməşdi. İqtibərini bilinməlik. O bilinməlik. Fuhandar sallallam sələ dedik ki ona, harada istəyirsən, orda səni namaz kılın. Harada istəyirsən, hoş dəyirsən, orda səni namaz kılın və ütbən ürün müəllifdir ki, bir dənə yerə işarə edin ki, yarısla, bəs orda qalm. O peyamlər səhət və biz də arxasında səhqləyandıq və üçün üçün namaz qaldıq. O, bu hədisi göstərir ki, bəs e, növbə qonaq qirəndə hökməyik. Yəni, insan qonaq qirəndə e, xüsusən imam diyanının da yeri icazala evin sahibindən, icazala lazımdır. Ançın göstərək hədisi, hədisi, e, hər dəşələsən namaz qılmaq, Düzgün deyir, qonaq evində, qonaq evi göstərisə münasib bir yeri Aydın dəyir, Rabı onu göstər və yani tezəssüz etmesin, yani özü axtarmasın, halda istirikləsin Bu göstərir, qonaq başqasını elə olanda orada imam e eviyesi e deyən mələdir İmam eviyesi deyənə bilər, amma kim ki imam başqası deyənəsə gələk icazalı eviyesindən Ər başqa evdirsə, bax, qardaşın olma olsun. Ələbdən məhə, yaxşıdır. İki ülkət namazı, öbürsə babda gəlir ki, göstərir ki, fərz deyil deyil. İndi göstərir səbəbini neçün? ibn-i Məlik, qadilən ho, çalmışdır, məqsədi var idi. İki ülkət namazı nafilə idi. Nafilə idi, lakin, öbürsə bab gəlir, deyir ki, öbürsə babda, bab, məsəhəzid, filbiyud. Evlərdə, evləri mescəd etmək. Yəni, evlərdə cəmağın namazları kılmaq. Və Dara ibn Azif cəmağınla evində namaz kılardır. Və burada Bukhariyəyəyə rəhîməhullah səqid. Rəbiə Ansarədəndə getirəyir, Mahmud ibn Rəbiə Ansarədəndə ki, Baris Etbən ibn-i Mələk Hərəmbər sahəbələndən idi. Az ki, birinci hadisinin rivayət edən sahabi İqbən üməni və özdə ənsarlı idi, yəni Mədinəliyi və Bədir döyüşündə iştirak eləmişdi və ümumiyyətlə fikirləsən Bədirdə kim iştirak eləb olan xüsusi qeyd olunurdu həmişə yəni fələn kez iştirak eləyir yəni Bədirə döyüşənlər odur sahabələrdən sesilirdilər fəzilətdə və ümumiyyətlə sahabələr bölünürdülər fəzilətdə Məsələn, e, mühacirlər, ənsallar Məsələn, dörd xəlifə Məsələn, əhl-i beyt Məsələn, dədirdə iştirak edənlər. Sonra fərddən qabaq, sonra fərddən sonra Sonra uhudda iştirak edənlər Aydınlə, rizvan ağızın altında bitirənlər Yəni, bu anamısı xüsusiyyətdə idi bəziləndə, aydındır. Vələ düzdür, şəh yox idamısında, lakin bəziləri xüsusi fəzilətə malikdə, tardır. Və burada bu hədislə, bu babda Buxarib, bu hədisi İtbani Məlikin elində namaz qələn, birinci hədisi qısa gətirib. Göstərir ki, yəni necə icazaldı, rəsus sallarsınlar, aydındır. Lakin burada bu hədisi böyük gətirib, necə İtbani Məlikindir və deyir, İtbani Məlik, Nə səhərdə görə Peyğəmbər sası çağırdı. Burada deyil ki, bəs Gəldi Peyğəmbər sasının yana e, Vahatı gözlərini götürmişdi Yəni görmürdü Və deyil ki, ya Rasulallah bəs Hərdən görürsən yağışlar yağırdayıq Ağır olur Gedməyə məçidə İcazı ver Yəni hələ olsa bir vəziyyət, səbəb olsa Bəs namazı məsid, yəni e, mescid, evi məsid kimi istədik, aynındır və kim ki mənə arxandım yancı, olar ki, imam diyanım. Və e, istəyərdim ki, gələsən sən, elə böyük ki, bir-bir növrə da, yəni sən qədər qılasan mən evimdə, bilən yerdə, mən də artıq orada başlayan qılmaqam. Mən peğəndaş ki, inşallah edənəm ona. məhə deyir, bir gün gəldir əsləsə, amma bakır mən, başqa ilə qədər mənlə, amma bakır mənlə və peyamber sallallar sənə icazı aldı evə girməyə və mən icazı verdim ve oturmadı, hətta evə girdi və dedi ki, harada istəyirsən, namaz qılın, yəni, bir ax gəlisin, ayın namaz qılın və itibən ki, işarə edin ki, bəs evin o yerində, o tərəfində Əgər onlar baş salsan, qatlı 2 ölkə namaz qıldı və biz də onun arxasında. Və sonra bəla namaz qebeplar. Və bir gün cəm olanda bəs biri dedi ki, bəs falan kəs munafiqdir. Flankəs Allah var səni. Və bu vaxt eştirə sussalsan bunun söhbətini dedi ki, belə demə. Görmürsən ki, la ilah deyib qalədir mənə, yani, görmürsən ki, la ilah deyib O ki, Allah və Rasulü bilir Çünki biz onunla münafiq alamətdə görüb Hepi salsın bu vaxt dedi ki, Allah tarix ham edib cəhənnəmə kim ki, la ilah lə ona əzab etsin lakin Allahın, yəni, savabını qazanmaq üçün la ilah deyə Allah xin Allah təala savabın qazanmaq üçün aydınla ixlasla. Yoxsa çünki ixlas olmasa lə ilahə ilə vermir ci. Peygəmbər bunu qeyd eləyir. Kim lə ilahə ixlasla. Və bu hadisə göstərir ki, yəni, insan vahidlə götürür. İslam vahidlə biri lə ilahəlidirsə biz hələ birdən ping yerə rəşəkhanə hökm verə bilmərik. Adamın munafiq hesabıdır. Və burada peyğəmbər əsasında göstərir, ədəb nisə və ümumən zahirəm götürürəyik yəni insan əgər la ilə haləvad dilsə inşallah misalman həsə bilir bələk ki, onu çıxardı bilər İslamdan müəyyən bir İslamdan çıxardısı səbəblər olsa əməllər o həm anbələ bilmir isə biz onu misalman sarıq yenməlir zənişət kafirdir Aydın qeyr və qədrisi ki Nə səbəbə görə itibarını bilməliyik, Peyğəmbər salı çağırdı, həm də Peyğəmbərlə təbərrüq edirdilər Yəni, tutaq məsələn Rəsul salısan su içəndə Gelib çəyirdilər, o içindən içilməsən qabdan, onu qabdan Və yəni, məsələn, dastama zavanda İçirdilər, dastama suyundan ona öyə deyilsin Saçının qırxanı götürürlər saçın, bu təbərrüqdir Bu olan, olan ki Peyğəmbərlə Aydın görür və salı ondan Amma, öyənd Heç kəs gəlməyəndə təvərrüf eləmədi. Heç kəs də Əbu o gələndən sonra təvərrüf eləmədi. Heç kəs. Və Ömərnə, və Osmannə və Əlinə, və kəlli səhabələnmə. O, isə tarix məşhur. O, məsələn, bu məsələdə birinci yer tutublar. kimi hal belə, bəzi məsələlərdə ki, ola bu məsələdə xüsusən. Çünki şəhərlər bir şəhərdən kimi Dəyib, nə edibsə, çalsırlar, onaları dəyilsin və s. A. Biri söhbətirir ki, bəs bir gün durdum, gördüm qonşum, belə həyətində müəyyən bir yerləri darəyə alır, hasara bağlıyor, yumru-yumru yerləri. Belə yumru xasar edir bir neçə yeri. Dədir ki, bəs, nə insan belə, bu qaribə şeydir, nə üçün belə edirsən hasar bağlıyırsa yumru? Dədir ki, bəs, filan şeyx, burda ayaq alına Ona görə mübarək yəndi. Aynındır. Soflərdə belə şey avamlardır, təbii, belə şey düzgündür. Təbəllüks olar, Allahçıq Peyğəmbərlə sağlanda. Amma öləndən sonra dəlil yoxdur. Dəlil yoxdur, dəlil olsa eləyərik. Aynındır. Kim görsə dəlil, Allah razı olsun, göstərsin. Eləyə bizdə, inşallah. Allah razı olsun.